إرتياة ika laborten eskutik ekonomia ulertzeko modu bat historiaren lagunttzz gaur zergei buruz zitzao dugu handika la labortekin. Baina zergetara joan aurretik aste honetako hiru izen propio gogoratuko ditugu. About a a day. Esther Duflo About ekonomilariaren hitza dira esanez, munduan milioika lagun direla egunero soilik dolar batekin bizit direnak. Sehazkimila milioi lagun bizi da munduan soilik dolar batekin egunean, eta zazpi mila milioi lagun gara munduan beraz, munduan zazpitik bat soilik dolar batekin bizi da. Esther Duflo bera eta bera bezala pobreziarekin kezkaduta dauden hiru ekonomialari saritu ditu Nobel Akadeak. Aipatu dugun Duflo, Frantziarra, Abilit, Banerji, Indiarra, eta Michael Kramer, eztatu batu arra dira sarituak. Beren lana saritu dute, pobrezeren kontrako irtenbideak proposatu dituztelako experimentu praktikoen bidez. Endika labor endika, kaixo egun hon. Endika alabort, ekonomia irakaslea da, ekonomien historia da bere gaia, eta berarekin bat egiten dugu eta ekonomiari buruzko gauza asko ikasten ditugu berezkutik, kende kaor zaude, ezta? Bai, hemen hago. Bai, eh zera e, Nobel Akademiaek hiru ekonomilari hauek saritu ditu, a injustu ba pobreziarei zer irten bide eman aztertu dutelako eta gaur gai aipatzen interesgarria da alde batetik, notizia sariarena jakin dugulako asto honetan eta gainera gaur eh pobreziaren kontrako mundu eguna delako. Eh Ekonomiako Nobel-saridunek behituzte bi berezitasunen dikabat. E, sarituetako bat emakumea da, eta bestetik, e, pobreziaren kontrako alternatibak planteatu dituzte, ez ta? baina ez dute eredu matematiko bat edo bursarako erabilgarria den tresna bat saritu, baizik eta e, jende behartxoren baldintzako betzeko proposamenak, ez da? Bai, zeuser berez izan da, hori, bi ba, garren emakume izan delako beste izan zen elino nostron moen dela marurte, Eta beti, zari ba, hau zuedako, bankoaren zari hau beti, ba, apuratidil neoliberalak zaritzen zituen, eredu neoliberalak, eta, kau, poborrezaren kontraplantatzen den zeusar, Praktiko edo analizi praktiko bat, e, zaritzea, nire ustez, ba, ba azpimarratzekoa da, purbatagian hor, e, aldak eta bat emondaitek, e, ikuspegin partetik, baina baineko interesgarria da, zentzu horretan sari hau. Mm -hmm. Bueno, gure asmoa gaur zen, eh, zergi buruz buruzitzei eta, eta nolabateko lotura badagoze jakina, ba, ekonomilaria hauek proposatzen dituzten alternatibak aurera mateko, zergak, zerga politika garantzizkoa da, ez da, endika? Bai, berezni ez esnaz haien eh, lanen aditua, baina bai egon hasirakurtzen egun hauetan, ba, interneten bidez, zainbat aldizkaitan, ba egindako elkarrizketen elkarrizketak eta batzuk eh, aipatzen zuten, nola ba zergen inguruan, eh sarrerandiak dituztenei ba sergapetzea berrezko dela, ba, ba bueno, a ber estas un arracalandia horiek ekiditzeko. Hau da, eh, zergapetzeren alde daudela eta ba, aberatzak gehiago gehia ordindu dutela defendatzen dutela hori bai, da puro da hortikan irakurri do eta logika bat dauka bai hori bueno, ba, oso ondo ezkontzen da gaur guk hemen andikarekin aztertu nahi dugunarekin e, notizia dator e, estatu batuetatik e, aberatsek ordaintzen dituzten zergak urte-zurte egin dira. Aurreko mendeko mila bederatzeunda berrogitamargarren urtean estatu batuetako aberatzenek beraien irabazien euneko irurogitamar ordaintzen zuten zergetan. Baina aurreko mendeko bigarren zatitik aurrera murrizten hasi asiziren zergauek. Aberatzenek ordaintzen zituzten elkarten gaineko zergen murrizketak alde batetik eta bestetik zerga gutxiago ordaintzeko erabilitako ingineritza fiskalaren erabilerak ekarri du Zer gaugutxeak ordaintzea. Aurrekomendeko mila bederatzeunda berrogeita margarren urtean, aberatzek bere irabazien euneko irurogeita mar. Zer getan ordaintzetik, gaur egun euneko hogeiteiru ordaintzera pasatu dira estatua autuetan. Hori izan da esan bezala, hango, estatua autuetako joera historikoa. zerga ga ordainketan murriztu eginda klase boteretsuen ardura. Estatuatuetan bezala, Euskal Herrian ere murrizen ari alda, endika, aberatxe korreintzen duten zergako purua, eta aldiz zigotzen, klas ertain edo langile korreintzen dutena duguna, beti entzun izan dugu, Euskal Herrian zergapetuago, daudela lanetekinen gaineko zergak, kapitalen gaineko zergabaino. Oztesan goguen euskal Herria erriburuz, endika? Bueno, horre, apurrate, estatu batuak eta eskolarriko datuak alderatzea saia da. Ba. Estatu batuak datu seriak luzeak eta e, tramuka egiten dituzte, eta horretik hori e, e, Twitterren bile, viralizatu grafiko bat ikusten da nola zeuka saldo duzuna. Baina, Berton, hain seri eluze ez dugu, ez dugu e, eta erabiltzen dugun beste kontzitu bat da presio fiskala. Uh -huh. Ez da gauza berbera, ba, presio fiskala da, ba, ekonomia oso hartuta, e, baina produktu horreina, ba, zenbat e, zer gabiltzen den, eta hor da denetarik, bai, gizartiko zizioak, zergak, e, sosietaten gaineko, zergak eta bar, baina, ba, Europa mailan hori erabilt, erabiltzen da, ba, e, neurtzeko. Eta, Esan doden, ez da hain zerien luzerik, baina hartzen badago ba bimila mm, garranotetik ona, e, ba beti Euskal Autonomia arkidioanetan afarron, ibigida, e, e, euneko hogeita bederatzi, hogeita maik artean, hau da, eneurotik, ba, diru hori, euneko bederatze eta hogeita e, dereitze eta hogeita e, mair, e, biltzen ziren zer gau moduan. Mm -hmm. Horrek berez, ez, ez du... E, Ezer azaltzen e, ez badugu ba, beste lurraldeekin aldeekin alderat, alderatzen. Bai. Alderatzen badugu ba, Europar batasunarekin ba, batasbestokarekin ba, badago amar puntu gutxiago da. Europa maian batasbestekok e, euneko ogitama sortzikoa da. Ordun, hortikan ondori uste dezakegu hemen ba, orokorrean e, zerga gutxiago ordentzen zendirala. Horrek ez du esan nahi e, Errenta gutxine dutenek edo langileak gutxia hor dutela e, aberaltzeko baino. Mm hor -hmm. beste neurtseko modu bat hartu bortko genuke eta hor e, normalean ba, langileak edo e, nomina dutenek e, e, ba, neurtseko presiori hartzen da e, pefesa eta hor ba, ikusten da ba, bono, e, izan deteke amabost, denuneko gehi, e, artean errentaren denuneko gehiak zergetan biltzen dala, Baina gero, haberatzen ba, lehen aipatu duzu moduan, mm, diru, haien, diru zarrera askok e, ez dira nomina baten bitarte esartzen. Mm -hmm. Agian e, beste erremin, e, fondoen bitartez edo beste e, moduen bidez e, lortzen dute diru hori. Eta hor badago truko bat, normalean da, diru asko dosunean badako aukera, Ba, e, dirua beste leku batzuetara mugatzeko, paraisu fiskaletara edo e, beste elementuetan sartzeko e, errenta zergak e, e, oso murritzak diranak. Mm -hmm. Orduan, horretik hemen agian e, izango litzateke ba kapitala zergatzen duten e, elementuak osatzen dira enpresak, baina baita ere aberatsak eta soberatsak eta ero ba lana. Orduan, hor e, Ez daukate datu zehatzik, baina bai, e, esan dezaket, e, kapitalak gutxiago dintzen duela lanak baino. Eta hor, yeah. hortik ondol usta daiteke, hori. Hori or, beti esan izan da, ez da? Beti, susumori beti hori izan da? Kapitalak, e, zera, zerga gutxiagor dintzen duela, orokorrean lanak baino, edo zergapetuago petuago dagoela e, lanaren er errenta, kapitalaren errenta baino? Bai, bai, eta hor, azpimaratzeko da, kapitalan sartzen dira enpresak, eta ordenetarik dago, baina, mm -hmm. pentsatu behar dugu, abairatzek ez dute nomina bidez dirua kobratzen. Lortzen dute, ba, e, kapitalaren bitartez edo e, olako produktu finantzioen bidez. Eta hor, e, zergak e, oso muritzak dira, hori izan da, azken horietan marurtetan bultzatu dana, ba, hainbat administrazioen bidez. Mm -hmm. E, dato bat bai eman duzu, eta hori zehatza zehatzatazta, elkartzen gaineko zerga oroko horrean hemen bajuagoa dela Europako gainontzeko herriada baino, amar puntu bajuagoa ulertu dizut, esan duzula, endika, norbaitek esan dezake, e, piskatorria horre eginez edo, normala dela elkartzen gaineko zerga enpresei kompetitibitatea emateko. Hori ere askotan nipatzen da, ezta? Bai, horre egiten zaion kritik, hor bado bi tendentzia bat dela enpresek ja hainbat zer horretzen dituztela, orduan ez dutela hori ordaindu behar, e, sosizitaten gaineko zerga edo gero eta murritzago, eta joera hori da, atzen badugu Irlanda adibidez, Irlandan oso murritza dira, eta hainbat herri oso tendentzia gero eta txikiagoa da. Oindela ama gozurt egian, ebinuiko gogita maubikoa zan, eta horrein, ebinuiko gogian ibildetek enpresaren arabe edo noko gogita lauan. Baina hor, badago beste irakorketa bat dela egiten ari dena da ba, enpresari diru laguntzak emate, oza, beres dela diru laguntzakago diru laguntz bat. Mm -hmm. Orduan eh bes badago este planteamiento, planteamiento se te denoa es ordaindu berduela, batez be e, gero ba enpresa horrek ba rrpideak eta hainbat elementuak erabiltzen dituela mm -hmm. eh beren jarduera e, aurrera eramateko. Eta azkenean egiten dena da pisu gusti hori langileen esku guztia. Hor dago hor kritika bat, bada bi e, irakurketa, bat dela ez dutela hor behar suposatzen delako, ba, eberestasuna sortzen dutela eta hori egia da, hor gakoa da, nola behar dena eberestasun hori. Eta beste planteamendu da, ez daindu behar ditu ustela zergak, baina hartatzen dela da, ekonomia globalizatu honetan, ba, e, lehiak hortasuna dela eta, ba, enpresa bat e, deslokaliza daiteke. Mm -hmm. Baina, bueno orgataska bad dago eta eta bi joer hori horien artean, ba bueno, ba. Ber, e, ze aukera ematen da. Bueno, zerge mundu oso mundu zabala da eta ertza asko ditu eta guztiak gaur hemen laburbiltzeko denborarik ez daukagu. Aukera bada, eta neba uz igual beste baterak utziko dugu jendeari modu sinple baten esplikatzea, zeintzuk diren zerga zuzenak eta zeintzuk ez zuzenak. eta ta hori esplikatzea bat zer den bezerga eta zer den errenta fisikoaren gaineko zerga baita ere. Neiba hori beste baterak utziko dugu pedagogia hori eta bukatuko dezakegu fiskat beste aspekto batekin. Fiskat historia eta ekonomia lotu, ze hori da zurekin hemen aurten egin eginei duguna. Eta da, zergaren historia ez da, gizakiak noiztik ordeintzen ditu zerga. Galdera oso horro korradela, ze joberko genuke erromatarren garaietara noiztik ordeintzen ditu gizakiak zergak Beno, zergak existitzen dira estatua dagoenetik. Hori, e, estatua fina, estatua, eta momentu agertzen den momentutik, hori indela bos mila urte gutxegoera bera, zergak agartu ziren, erabaten uh -huh. bestean Orduan, Agian apur bat hurbilago hartzeko ba bueno dakaumen antzikeko erregimena da ba, 19. mendearte ba Euskal Herri Peninsularrean ba duen ba, lurralde foralak ehuren e, hogasunarekin edo antzeko sosaldetu deteken eta hor ba kuriosoa da ze Zergak, hor e, dintzen ziren gehenak, e, Hau da, honi ezkontasunak, e, Zerrapatzen zituztenak, eta hor dugu, ba, GATSA adibidez. GATSAaren gainean, hor dintzen zen eta hori egonzan Bilbon, e, ama zazpi garremendean, da bat, ezta? Uh -huh. Eta, aloko, baina, e, hartzen badugu adibidez, Nafarroak, hor badauz, e, zerga batzu, deitzen zirela, DONATIBOak, uh -huh. baina ziren DONATIBOak, ZERrak ziren, eta hor, egiten zuten ba Nafarroko Korteak erregeak ba, eskatuta ba RGA eskatzen zio Nafarroko Kortei Kortei diru bat ba, ez dakit zerrako gerra Amerikan ordaintzeko finantzatzeko bai. ba eh Nafarroak ordun erasten zuen ba, e, Mila 1700 garren urtean e, donatio batzuk e, Zerga moduan hartze eta nien guztia zergapetzea. Bai. Eta hor badoz, ba, nafarran beste elementu batzut, edo gehien ordentzen ziren, zerra ziren kuartelak uhum. eta alkabalak. E, alkabalak, e, ba, baitere ba, eus, e, bizkaian eta araban eta gipuzkana ordentzen ziren. Eta alkala bat ziren herribekoitzean egiten ziren merkataritza truken gaineko zerga bat, ah. demagun. Joan getezke e, ama zazpigarren bendean, gure herri txiki horretara egiten dugu truke bat, eta hor hor dugu alkala bat Eta hori, ba, e, edo Nafarroko gorteak, edo Bizkaiko horreriak, zehazten zuen. Beste zergan batzuen bat artean, badauz, ba, burdinol askubidea zergak, pentsatu ba, e, gara horretan burdinolak oso potenteak zirela, uh -huh. E, beste, ba, beste hainbat e, izen aharraurekin hau da, laborarien pedidua, aurien pedidua, pegosta deserrenta, e, asmatzen zituzten hainbat, e, hainbat e, zerga, eta gehienak e, zeharkalakoak zeharka ziren hau da. Mm -hmm. ordentzen zen, bakoitzaren er, errentaren independentzerekin. E, gertatzen dena da, adibidez, ba, bizkaian hau e, Iazer gazkok jende e, guztiak orten zituela, baina gipuzkoa eta araban, ez. Mm -hmm. Oso den estamentu batzuk privilegiatuak eta ez ezutela zenbait zerga ordaintzen. Eta horrek badauka, ba, harremana e, gaztelako, koruako e, zerga sistemarekin. Mm -hmm. e, Lagur bilduz, bai. e, lurralde bakoitzean euren zerrak zituzten, antzeko haien artean, baina gehien bat... E, egiten zirela eh zer gaori ba, bueno, e, errentaren independenteki egiten sirela eta hor e, lurraldeko bai. txan zer sistema zer, errentar, erabate, errentaren gaineko zerga gaur egun ordintzen dugun ara noizko asmakuntza da gutxi gorabera hori noiztik daukago hori ba 20 garren mendekoa o sea gauza zeu zer berria da bai bai bai kontu e... berria da ez uh -huh. Bai, bueno, mundu bada, eh? zergen, zergen mundu. Bai, ez da, bai, bai. kera tu beste pasaizoren bat edo kontatzeko, edo beste bitxikariaren bat, edo aspaldiko zergen urbana, azko daude, baina... Bueno, eh, gien bat, eh, teoria, liberalismoaren ideien pean, ba, kaos hori ordenatzeko mm -hmm. eh, merezik garremendan etorri zen liberalismo, eta zazuen ez estatu eta Estatua zen estatu espaiola, estatu maian, zerra bat azunan berdala. Ezin uh -huh. dala, erri-zerri, eh, zer gazbarriak eh, e, izan. Eta bueno, hor... Egon aldaketa bat eta kontzertu ekonomikoa otorri zan. Baina, bueno, mm -hmm. normalizazio bat emonsala edo Vai. erregulazio bat emeretxe garremendaren amai iran bat ez ere baina. E Egon zan erregulazioat nioke eroztikuk baitera eutzi diegu gure eskubidei, ez da? Bai, hiru foru aldun baitan aforrako gobernuak ere, ez da? Bai, bai, ahora autonomia eta independentzia izugarria galdu zan. Mm -hmm. Baitere herriek, eh? mm -hmm. herrie askok euren zerrak zituz Baina, bueno, e, hori da laburbilduz da erdieron zen apurate irudiga izateko buret kautikoa da, leku bako etxan zer gazberdinak zituzten, ez eta izen berak izan eta gero hori emetxe ba normalizatzen da liberalismoaren ideologiarekin. Uh -huh. Bueno, ba, seiko dugu zer gai buruz hizketan, zezergak eta zerga politika, ba, oinarrizko politika da gero erakundeek hainbat politika bideratu ditzaten ez eta beste beste, ba, hiri ez gaurko egunari lotuta, ba, dizpobreziaren kontrako borrokan jardun dezaten derrigorrezkoa da zerga politika egoki bat izatea. Entika labort, seiko dugu ekonomia hizketan eta ekonomiari buzko lezioak eta ikasgailak hartzen zure eskotik? Ba, noski. Bezarka da bat entika. Enga, zaindu. 10 eta